بسم الله الرحمن الرحيم ان انزل الامطار وفجر الانهار وانبت الجبال من انزل الامطار وفجر الانهار وانبت الازهارات تزخرف الجبال ذاك العظيم في عونه من امدا الكون سوى سبحان الله وبحمد الله ولا اله الا الله ذاك قل, enfin قل انه الله هو الهدى وامرنا لنسلم لرب العالمين وان اقيم الصلاه واتقوه وهو الذي اليه تحشرون رتس <تصليق> الله قوت jedini pravi put i nama je naređeno za gospodara svjetova slušanje i da molite obavljamo i da se njega bojimo on je taj pod kojim ćete biti sakupati Subhanallah wa bihamdillah wa la ilaha illallah da kalabam fi'u na man abda'al kauna si'u Subhanallah wa bihamdillah wa la ilaha illallah ona aktivna islamska oh, mladi dalinc kaže kada je poslani ušao u Medinu kaže cijela Medina se osvjetlila postevano kakav nur i svjetlo je bilo u Medini tokom boravka poslanika, a kaže, kad je poslanik umro, kaže, sve je toga nestao. Kada izgovori ove riječi, naravno, Boži poslanik, Mohamed, sallallahu aleyhu wasallam, što nije običaj, ovako je uvati o svoje ruke, pokazujući, naravno, Da muslimani cine jednu zajednicu, jednu zgradu, jednu građevinu koja je čvrsto najsopno povezana sa određenim elementima. Tako bi zapravo trebali biti muslimani. I tako mi zapravo treba biti džemat kao osnovna zajednica islamskog društva. Nema bolji posla kojim se čovjek može baviti među ljudima od toga da ih poziva uzvišenom Allahom. Poziv uzvišenom stvoritelju. Ljude poziva čemu? Cilju njihovog života na ovome svijetu. Ono mi zbog čega su stvoreni, a to je ono što je objasnio uzvišenite Baraka vata'ala kada je rekao billa, ma illa ne stvori ni džine ni ljude ni zbog čeg drugog, osim da mi ibadet čini. والصراط المستقيم لا نهد عنه ولا نتبع شيطان رجيم والصراط المستقيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئة أعمالنا من يهده الله فهو المهتدى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 yuslih lakum ma'amalakum wa yagfir lakum zunubakum wa ma yutii illaha wa rasulahu faqad faze fauzan azimah emma ba'du fainahah sanan kelama kelama Allah wa khedad hadhi hadhi muhammadin sallallahu alayhi wasallam wa shara lumuri muhdathatuhah wa kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'ati on dalala wa kulla dalala tim finnaar dvojbe draga moja bracho i tjene sestre da svaki musliman na ovoj zemaljskoj kugli voli poslanika sallallahu alaihi wa sallame više nego sebe samog prenosi Ebu Jala radi anhu u svome musnedu sa vjerodostojnim lancem prenosilaca da je Omar radi allahu anhu i osnova ovoga hadisa je u dva sahiha da je Omar radi allahu anhu jednoga dana kazao Allahovom vjerovjesniku o Allahu poslaniće ja te volim više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 Slađe od njih je gorko Pa kako je onda ono Drugo Sloz, Složni su islamski učenjaci Draga moja braćo Da svaki čovjek koji povrijedi Poslanika sallallahu alaihi voselem I umanjuje njegovu vrijednost Da se ubija Kao nevjernik Juktelu kufran Lahadda ubija se kao nevjernik jer se na čovjeku draga moja braća može izvršiti šarijetska presuda i kazna a da on ne bude nevjernik u tom slučaju kako je poslanik sallallahu aleyhi voseleme izvršio na noj ženi koja se zove Elghamidije i na ashabu koji se zove Maiz ibn Malik pa kada je kada su ubili tu ženu Elghamidije koja je priznala za blud koji je počinila radijallahu ta'ala anha kazao je poslanik لَكَدْ تَابَتْ تَوْبَتًا لَوُزْيَعْتْ أَلَى سَبَعِينَ مِنَهْلِ الْمَدِينَ لَوَسْيَعْتْهُمْ Kaze pokajala se takvom teobom kada bi se ta teoba podijelila na 70 članova Medine 70 stanovnika Medine kaže bila bi im dovoljna Tako iskrenom teobom pokajala se U predaj koju bileže ima muslim radijallahu anhu u svome sahihu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 Pa je Halid opsovao i prokleo. Pa je rekao poslanik s.a.v. Halidu, ko reći ga? Mehlen je ja Halid. Polahko o oh, Halide. Fe uledi nefsi bijedi. Lekod dabe te ubeten. Le utabe miha sahibu meksin. Le gufinele. Kaže polahko o oh, Halid. Budi smiren. To je šarietska presudana. Međutim, ta žena nije izišla iz imana, iz islama. Tako mi je Allaha i tako mi je onoga u čijo je moje, ruci moja duša, ona se je pokajala takvom teobom, kada bi se tom teobom pokajo sahibu meks, to je onaj koji ubire poreze od ljudi i nepravdu čini u njihovom imetku, kaže bila bi mu dovoljna i bilo bi mu oprošteno zbog toga. Apostlanik s.a.v. kada je naredio ashabima da bićuju toga asha, naredio svojima sahabama da bićuju Malika, odnosno da ga kamenuju, Malika ibn Maiza, neki su tako od ashaba grubo postupali. Pa je rekao poslanik, sallallahu alaihi wasallame, istagfiruli Maiz ibn Malik. Lekod tave teubeten le uuzijat ala ummetin le uosijat hum. Oprostite, tražite oprosta, znači svome bratu Maizu, On se je pokajao takvom teobom da se ta teoba podijeli među jednim narodom, među stanovnicima jednog mjesta i tako dalje, bila bi im dovoljna. Takvom se teobom je pokajao. Bileži ima muslim u svome sahiju. Znači, draga moja braću, čovjek, čovjekom se može izvršiti šarijatska presuda, a da ne bude nevjernik. A može se izvršiti, pa da ga to dijelo, i, odnosno, ta presuda bude izvršena zbog nevjestva koje je počinio. Bio je jedan ashab koji se zbao Abdullah u vreme poslanika a navode istoričari da je od oko 300 ashaba da su se zvali tim imenom Abdullah. no međutim ovaj Abdullah ovaj ashab se odlikovao svojim nadimkom bilo mu je nadimak Himar bilo mu je nadimak Magarac tako su ga zvali svi ashabi i volio je da imao je običaj da razveseli poslanika mogo je nasmijeti poslanika oshabem, kad to nije mogo niko drugi od ashaba pa ga je poslanik sa osam volio No međutim šta je činio? A ovo je kada je zabilježio Imam Buhari u svom sahihu. Šta je činio neprestano je bio alkohol. Ni nije, nije se prolazio toga. Pa je jedan jedanput pićevan, pa drugi put, pa treći put, pa četvrti put kad je to učinjeno. Naravno hadis koji govori o onome ko četvrti put popijao kao da se ubije, on je Allah najbure zna dokinut. postupcima apostolika sallallahu alejhi ve Kad je četvrti put došao Navodi se odnoj predaji da ga je Omer proklao. Kaže, koliko smo ga samo puta abit ćevali, opet se ne prolazi toga što čini. Pa je kazao poslanik, La tel'anuh, fe Allahi ma'alimtu ila innehu juhibbu Allaheva rasule. Nemojte ga, kaže, proklajeti, takom mi Allaha on voli. Allaha želešanu i poslanika. Uistinu, kaže, ne znamo njemu ništa nego da voli Allaha i poslanika. Znači, čovjek može učiniti prestup, ali da ga taj prestup ne izvede iz vjere. No, međutim, draga moja braćo, Onaj ko opsuje poslanika sallallahu alejsallam ili vređa poslanika ili govori o poslaniku ružno ono što ne dolazi Allahov vjerovjesniku takav izlazi iz dina izlazi iz vjere. I nažalost koliko je danas pripadnika ummeta koji svoju vjeru dovodi u pitanje zbog takvih stvari pa pripisuje poslaniku sallallahu alejsallam ono što se ne bi pripisalo možda i najgorim današnjim stvorenjima. Svaki čovjek koji daga moja braćo koji opsuje Allaha dželle Ili opsuje poslanika sallallahu alaihi wa sallam Ili opsuje bilo šta od vjere Što je poznato da je od vjere Takav izlazi iz vjere I prekida biti musliman, istog momenta Dužnost mu je da se okupa ponovo I da izgovniše hadin I nek zna da su njegova djela sva poništene Jer kufur poništava sva djela koja je počinila I nimamo se Ne ustručavamo Niti se dvojim imo da Tako protektirimo Jer ne može se psovati Allah Ađeržanu i ništa od vjere Čak čovjek kad bi bio ljud, popsova pa Allah dželešanu tog izvodi iz Jer ne može se Allah dželešanu psovati. Nema tog razloga jer tadanje zbog koga se može psovati Allah dželešanu ili poslanik svoga. I čovjek kada se naljuti zbog čega ne opstuje svoga oca i svoju majku i svoje dijete, ne nego opstuje Allah dželešanu. Zbog čega? To je dokaz da u njegovom srcu nema, nimalo ne imana. Zbog toga jako opasna stvar jeste povrijediti Allah dželešanu, poslanika svoga selam ili bilo šta od vjere, jer je to din, a sa dinom se ne može ismijavati i ne može se din din psovati i vrijeđati. Draga moja bilježi imam Nesaj u, u svom velikom sunenu i u El Mučteba, i također imam Bejhaki u sunenu Kubra sa vjelodostojnim lancem prenosilaca, da je u vrijeme poslanika s.a.l. Je bio jedan čovjek, slijepac, ashab slijepac, i imao je jednu ženu, koja je često napadala Poslanika sallallahu alejhi ve selleme, naravno u njegovom odsustvu pre svojim mužem i o poslaniku alejhi ve sellemu ružno. Pa je jedne večeri taj slepac uzeo nož i ubio je. Potom je ta žena donesena Allahom poslaniku sallallahu alejhi ve mrtva, a ne zna se ko je ubio. Pa je okupio ashabe i obratio im se. Kaže: "Preklinjem Allahom đelešanu onoga kod koga ja imam svoj hak i svoje pravo da prizna ko je ubio užen kaže ravija hadisa fa qama alama min baini al sufuf yatadaldal kaže pa je ustao taj slepac <coughs> između safova <coughs> prilazeći i govoreći kaže ja sam je ubio ana qataltuha ya rasul allah wa hiya zawjati wa kanat bi bara Kaže ja sam je ubio Allahu pastinče. Ona je moja žena. A kaže bila mi je dobročiniteljka. Meni je dobročinstvo činila. Waliya minha waladan A kaže od nje imam dva sina, kao dva bisera. Od te žene. No međutim kaže Psovala te o Allaho u poslaniće I o tebi ružno govorila Ja sam joj to branio pa se nije prošla toga Pa kaže te večeri kad je to spomenula Uzeo sam nož i ubio sam je Kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam Nakon toga E ešhed E ne demmeha hedan, Kaže ja sjedočim Kaže da je njena krv halal svjedočim da je njena krv halal nije izvršio kaznu na tim ashabu Jer je to vrjeđanje poslanika sallallahu alaihi wa sallame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 Allahov Allahov poslanika kaže pusti me da ga ubijem. Pusti me da mu glavu odsečem. Pa je kazao Ebu Bekr radijallahu anhu hoćeš li to kaže uraditi? E kunta fa'ila kaže bil ti doista uradio. Kaže jeste, bi uradio. Kaže to je vjedlo samo za poslanika sallallahu Ebu Bekr radijallahu anhu potvrđuje da svako onaj ko ugrije poslanika alejselatu ve selam zaslužuje da bude ubijen. I svako onaj, draga moja braćeo, ko povrijedi poslanika, veselam, na dunjaluku, Allah želešanu će ga poniziti na dunjaluku i na ahiretu. Takav će pravo poniženje i pravu propast osjetiti. Uistinu je, draga moja braćeo, dužnost je vjernicima posebno, a čovječanstvu općenito, da se raduju dolazku poslanika, salame, na ovaj dan. No međutim, kakav je način te radosti i izražavanja tog veselja kako da čovjek pokaže svoju radost da li je dovoljno da čovjek u svome životu 364 dana bude nepokoran Allahovom poslaniku sallallahu alaihi wasallam a potom jedan dan ili možda dva ili eventualno tri nađe određene prigode koje će proslaviti u kome će ličati poslanika sallallahu alaihi wasallam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 Pogledajmo, draga moja braća, samo ashave, poslanika sallallahu aleyhi ve sellem, najbolju generaciju koja je ikada kročila zemaljskom kuglom. Nikada se neće pojaviti ljudi kao oni. Biliž imam Buharija u svojme sahihu radijal, u svojme sahihu da je Džavir radijallahu anhu rekao, bili smo, kaže, kad smo bili, ona je hendek kad smo kopali i onaj kanal,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 Kaže, tri dana ništa nismo u svoja usta stavili Ništa nismo okusili od hrane Kaže, kada sam vidio Na licu poslanika Sala Allahu Aleyhi Vaselem Tragove gladi Nisam se mogao strpiti Džabir radi Allahu Anhu Kao i poslanik Sala Allahu Aleyhi Vaselem Nije tri dana ništa okusio No međutim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 Pa kaže, ja imam kod sebe samo jedno malo jagnje imam nešto raži mogu da zamijesim jedan mali kruh pa je kazao, učini tako a ja ću pozvati poslanika kaže mu, nemoj me sramotiti pred poslanikom salallahu alaihi wa sallam to nije dovoljno jednoj osobi čovjek koji nije jeo tri dana šta može da poede nemoj me sramotiti pred Allahovim vjerovjesnikom Kaže, ne mogu se strpiti, moram ga dovesti. Kaže, ako ćeš ga dovesti, dovedi sa njim jednog ili dvojica sahaba. Pa je ošao i rekao poslaniku. Pa je rekao, Džabir radijallahu anhu, dođi ti, o Allahov poslaniće, sa još jednim sahabom, da vas ugostim, da jedete. Kada je to čuo Allahov poslanik, salallahu aleyhi wa sallam, kazao je i sve glasa o pripadnici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 Sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem i svim ashabima. Kada je to videla njegova žena kaže: "Allahov robe šta učini?" Kaže: "Tako mi Allah rekao samo ono što si kazala." No međutim poslanik sallallahu alejhi ve sellem je tražio ovako. Pa je kaže zatražio gdje je to jagnje malo. Pa je kaže pljunuo na to jagnje. A pljuvačka poslanika sallallahu alejhi ve sellem je blagoslovljena bereket samo njegova pljuvačka. I kaže pljunuo je u to jest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 Je on to razmišljao o osobi ili razmišljao o poslaniku, ali je sad to sram, kada je vidio glad na njegovom licu? A nakon toga, nakon što je poslanik udario onu, onaj kamen veliki, vidio je džabir, da je za poslanikovim a, opasačem da ima kamen, koga je stavljio od gladi. Jer je poslanik, draga moja braća, često znao biti gladan. Znao bi po noći izići na pulje i nađe jebu Beka i Omara da sjede. Kaže, šta si je to istinilo? Kažu glad. Pa kažu, ta, kaže, tako mi je Allaha Mene nije ništa istrano nego to što vas je istrao Glad Izišli smo I bilež imam Bukharija U svome sahihu U jednom hadisu u kome se spominje Primiri na Hudejbiji Da je Uruvaj ibn Sa'ud Došao u poslaniku Sallallahu aleyhi wa sallame I kazao O kaže Muhammede Ti kaže ako pobjediš svoj narod u borbi i ako ti njima budeš predvodnik i poglavar pa kaže ti si prvi koji je učinio to svog naroda hoće ukazati Urua Ibn Mezauda je to ružan postupak a kaže ako dođemo na bojno polje da se borimo, kaže pa bojim se kaže da su oko tebe ljudi kaže koji će se razbježati i tebe samo ostaviti kada je to čuo Ebu Bekr, kaže mu umsus baldralat Kaže, idi, kaže I liži svoga kipa Kaže, zar da mi ostavimo Poslanika, sallallahu alaihi wasallam Ne samo, i da pobjegnemo od njega To je nemoguće A Urva ibn mesud Kada je razgovarao sa poslanikom Sallallahu alaihi wasallam Uvijek bi dodirivao njegovu bradu I to je bio običaj Arapa U predislamsko vrijeme Da jedni drugima dodiruju bradu Kada razgovaraju Jer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 kaže to je tvoj bratić El Mugire ibn Šu'aber bratić tvoj ne možeš dodirivati ti poslanika i to su smatrali iako u tome nije bilo smetnje jer mušrici i nevjednici nisu nečist ona prava nečist nego su simbolična nečist zbog svoga kufra i nevjestva no međutim ni to ashabi nisu dozvolili da tako dodiruju poslanika aleyhi aleyhi pa kada se je vratio Uruva ibn Sa'ud Kurejišia me kaže tako mi Allaha kaže Nikada nisam kaže U svome životu vidio kaže Da sljedbenici jednog čovjeka Poštuju i cijene toga čovjeka kaže Kao što to čine Asabi poslanika Kaže kada kaže pljune Svi kaže natječu se kaže Ko će uzeti tu pljuvačku i namazati svoje tijelo Sa tom pljuvačkom Koja je mu barek Kaže kada se abdesti Svi čekaju da nešto od te vode Kojom se abdesti kane da uzvu tu vodu Pa da je mažu po sebi Kaže kad im nešto narede, to izvršavaju. Ne suprotstavljaju mu se ni u velikom ni u malom. Ne dižu svoje glasove kod njega, alej siratuvec sama. Pa vidimo, draga moja braćo, ko je to više poštovao i cijenio poslanika sallallahu alejhi ve sellem od ashaba Allahovog jerislika. Bileži imam Buharija u svom sahihu da je Omer jedne prilike Preriječio se sa Ebu Bekrom radijallahu anhu Pa mu Ebu Bekr kazao Ti želiš samo da se suprostaviš mome mišljenju I da kontradiktiraš To je tvoj cilj Pa su njih dvojica počeli dizati glasove I to je kod poslanika sallallahu alaihi wa sallam Pa je Allah Đelešanu objavio Ja ijuhele dine amenu La tarfeo aswate kumfeo kasautinu nevi O vjednici nemojte dizati svoje glasove Mimo glasova poslanika Alaihi wa sallatu wa sallam Pa se kaže u istoj predaji da bi Omer nakon toga kad bi govorio uvijek bi ga poslanik morao preupitkivati šta je to kazao ili bi morao pitati tebu Bekra šta to priča Omer. Tako je tihim glasom govorio. Možete zamisliti da ga mraćo kako je to izražavanje poštovanja prema poslaniku aleyhi sallatu wasalamu. Kaže Mahmud ibn Rabija kako bideži imam Buharija opet u svome sahihu kaže a kaltu min nebi sallallahu aleyhi wasallam Međeten, fi ođhi, ibnu kaže zapamtio sam od poslanika sallallahu ali i o jednu među koju je kaže učinio u moje lice a kaže imao sam samo 5 godina a međa je da čovjek stavi u svoja usta vodu pa da je da pošplica čovjeka u lice neki kažu lengvističari da se to odnosi samo na daljinu kad se iz daljine to čini vidimo draga moja braća ovaj ashab imao je samo 5 godina i zapamtio od poslanika šta mu je uradio mi mnogi se ne stičamo u blištkoj prošlosti možda jučer ili preključio šta se desilo možda jako bitan događaj da ga zaboravimo a ashab 5 godina zapamtio ono što mu je poslanik sallallahu alaihi vseleme uradio to neminovno ukazuje na ljubav ashaba prema poslaniku sallallahu alaihi vseleme taman bili oni djeca dakle draga moja braćo nema dvojbe da su ashabi poslanika sallallahu alaihi vseleme volje li Allahovog više nego sami sebe prenose nam mnoga hadiska dijela i knjige povijesti da je onoga dana kada je poslanik sallallahu alaihi wasaleme umro da je cijela Medina bila potamljena da je potamnila Tama se nadila nad Medinom a tako bideži imam tirmizi u svome sunenu sa vjerodostojnim lancem prinoselaca kaže kada je poslanik kušao u Medinu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 Bilal radijallahu anhu kaže se da nikada nikome nakon poslanika nije više izana mogo proučiti Jer je on bio mujezin Allahovog poslanika Alehi salatu veselam Kaže Fatima radijallahu teala anha Enesu O Enese kaže zar ste sebi mogli dozvoliti Zar ste mogli takvi biti Pa da zemlju na tijelo Allahovog poslanika Alehi salatu veselam stavite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 Pa kaže, o Amr, zar ne znaš i zar nisi čuo Da islam briše ono što je prije islama I da hijra briše ono što je prije hijre I da hač briše ono što je prije hađa Znači, oprošteno ti je. Kaže, Amr radi Allahu ta Anhu Tako je Allaha gledao sam u lice poslanika Salallahu alaihi voseleme I nisam se, kaže, mogao nagledati tog lica Tako je Allaha kaže da sam umro u tom momentu Kaže, očekivao bih od Allaha dželešanu da me uvede u džennet i da budem stanovnika dženneta. Kaže, svoje oči nisam mogao napuniti gledajući u lice Allahovog vjerovjesnika, alejhi sallatu ve selam. Potom su kaže Abdulah ibn Amr nastupila teška vremena, pa smo dobili razne odgovorne funkcije i činili se djela za koja ne znamo kako će uzvišeni Allah dželešanu svoje robove obračunavati. Draga moja, braćo poslanik, salallahu alaihi wasalam, je bio među svojima sahabima kao jedan od njih. Nikada se nije razlikovao i nikada se nije nečim posebnim odlikulao. Bio, kada bi ušao neko od pustinjaka, pitao bi onako po svojoj prirodnoj grubosti, gdje je Muhammed, ko je Muhammed? Pa bi kazali, nikada nije mogao, niti je sjedio na nekom posebnom mjestu, niti je nosio posebnu odjeću, tako da ga niko nije mogo razpoznati, nego bi sako pitao ko je Muhammed i ko je taj koji tvrdi za sebe da je poslanik. Ili ko je Allahov vjero Pa bi pokazali na Allahovog poslanika Kaže to je naš jerovijesnik Uvijek se je dogovora Čak mimber sa koga je držao hutbe Nije bio od njega samog Nego su to ashabi predložili Da mu naprave mimber kako je došlo kod hakema U njegovom sedreku i u drugim hadijskim zbirkama Predložili su ashabi da mu naprave mimber Sa tri stepenice Nakon što je poslanik wasaleme, Imao jedan panj sa koga je držao hutbu Kada je sišao sa tog panja I ostavio ga počeo držati hutbu Sa mimbera taj pan počeo da jeca, kao malo dijete. Hadi bilježi vam Buharije u svome sahiju. Kao dijete, malo pan jeca, i kaže ta, pa je poslanik prišao i privio ga na svoje grudi, kaže, tako mi Allah, da ga nisam privio na svoje grudi, kaže, ostao bi do sudnjeg dana da jeca, svi ga čuli. Kamo sreće da ga je Allahov poslanik, ali je iz Salatu Vesalam, ostavio da ga čujem. To bi bez dvojve bio nama dokaz i ajet za one koji su razumom obdareni. Kaže, Hasan el Basri radijallahu anhu, Govoriti imam hadis hadisu, kaže Pasine Ademov, muslimanu ti si preči da plačeš i ti si preči da žališ za poslanikom sallallahu alejhi ve od tog panja koji nije obav, bio obavezan šerijatskim propisima niti je bio zadužen da voli poslanika onako kako si ti zadužen pa ti si preči svega je živo alehisallatu ve sellem voljelo bileži imame bu davudu svome sunenu radi Allahu anhu da je jedne prilike poslanik sallallahu alejhi ve sellem prolazio pored jednog vrta a u tom vrtu je bila deva jedna Pa deva ta kad je vidjela poslanika počela je plakati. Deva plače kad gleda u poslanika sallallahu alaihi wasallam. Pa kaže poslanika alaihi sallatu wasallam, ko je ovoj delvi ne činio zlo? I ko je zlo i ko je nepravdu čini? Ko je udaro? Pa je priznao njen vlasnik da je on to učinio. Pa kaže ona mi se žali da joj nepravdu činiš. Pa je taj ashab oslobodio i pustio tu devu da ide. Pustio na slobodu. Takvi dakle su, daga moja braću, bila ashabi postanika sallallahu alaihi wa sallam prema Allahovom vjerovijesniju nikada, nikada se nije pojavila generacija ljudi na Dunjaluku da su voljeli i poštovali svoga vođu i svoga poglavara i svoga imama kao što stočihili ashabi Allahovog vjerovijesnika Pa zar nije obaveza svim muslimanima da se ugladaju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 Biliži taberani sa dobrim mancem preneslaca. Kada se spomenu moji ashabi, držite svoj jezik za zubima. La te subu ashabi, fe ulledi i nefsi bijedi, la uenne ahadekum, enfeka mitle, džeteli uhudin zaheba, ma belega mudde ahadihin vola nasive. Nemojte psovati moji ashabi, nemojte ih psovati, zabrana. Haram je psovati bilo koga shaba Imam mali kaže ko psoje I smatra ga nevjernikom Kaže taj je izišao iz vjere Nemojte kaže to činiti Tako mi Allah kaže da neko od vas kaže, Uloži na lahovom putu Kao brdo Uhud Kao ta serija brda Zlata na lahovom putu A dodaje imam El Ismaili U svome El Mustahređu Sa dobrim lancem prenosilaca Le one ahadekum En peka misle,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 I svoje poštovanje prema poslaniku sallallahu alejhi ve selam neophodno je da tu zauzme šerijatski put i šerijatski način. Jer ne navrijedi znači čovjeku da leže u svoju postelju na ne a onu nepokornosti i ustaje u onu nepokornosti dan njegov kao noć, noć kao dan. Danas kao juče, sutra kao danas i ta ne mijenja ništa u svom životu i onda pokušava da u jednom ili dva ili tri dana da sve to nadomjesti. To ne ide. Baš kao dobročinstvo roditeljima cijelog života čovjek nepokoran svome roditelju. Najveći mu neprijatelj na dunjaluku. On ga rodio da mu bude sreća i radost na ove dunjaluku. Pa onda poželi zbog čega ga je dobio. I kada dođe dan ženaze onda svome babi opremi, opremi ne iskuplju dženazu. I ne iskuplja mu ćefine kupi. Nikakvi ti ćefini vrijednosti nemaju kod Allaha Đelešanu. Ebu Bekara radijallahu anhu kaže kako prenosi sidih Hasan Han u jednom svome dijelu. Kaže... Ebu Bekri rekao, tako mi Allah kaže da nije osuneta, da se na mrtvaca stave ćefini, kaže ja bi mrtvace bez ćetina okopalao. Jel kaže, živi je potrebniji tome. Živi je čovjek potreban da mu dobročinstvo pokažeš, a ponaročito roditelj, nema nakon toga koristi. Tako je poslanik s.a.v. cijelog svoga života čovjek teba iskazivati poštovanje. A ne treba ciniti ono što nije došlo od poslanika sa ostanem, i od njegovih i od njegovih ashaba. Jer draga moja braćo, svako odjelo koje uvede se u vjeru ima svoje negativne posljedice. Hoću da vi jedno jako bitno fiksno pravilo koje može riješiti nama naše mnoge probleme i nedvoumicu u kojima se nalazimo. Fiksno pravilo čije temele udario Šejhul Islam ibn Taymije i drugi učinjaci. U tom pravilu se kaže svako dijelo koje je pospanik nije za svoga života činio a imao je mogućnost i bile su okolnosti da se to učini nije dozvoljeno nama da činimo to dijelo a s druge strane svako dijelo koje je pospanik nije činio ali nije bilo mogućnosti niti potrebe da to čini dozvoljeno nam je da to činimo da navedemo primjer pa da ga lakše razumijemo Kažemo, braćo, pravilo je jako bitno Prvo Primjer Poreza Poslanik, slavlja Laha Ali u svojom u svoje vrijeme kada je živio Da li je bilo potrebe i da li je bilo mogućnosti Da poslanik uvede poreze Jeste i tako Islamska država je bila siromašna I bila joj je potrebna pomoć Pa su ashabi izlazili od sebe I davali sadaku pa bi jedan od premiju Vojsku cijelu Jedan bi na svoj cijeli metak dao na lahom putu Ali nije poslanik nikoga Ovaj, obavezao sa posebnim nekakvim ovaj, a, porezima da to izdvaja nego je dao oko koliko je može e zato kažemo nama nije dozvoljeno danas da uvedemo poreze naročito kad ljudi ostave zekijat ono što je Allah Jeršanu propisao a uvedu poreze pa im Allah Jeršanu nije dao bereketa u tome i to vidimo jasno što se dešava po islamskom svijetu jer čovjeka daje braćo čovjeka daje porez on tam gleda da to izbjegne zna da je to zulm i da je to nepravda Ali kad čovjek daje zekijat, ali tako Kada mu možda neka proračuna ima zekjata Hiljadu eura On će kazati za svaki slučaj dajem Hiljadu i dvijesta ili 300 eura Da to bude čišće Jeste li vidjeli nekoga kad ode plaćati poreze Da kaže toliko je porez, kaže za svaki slučaj Dajem još sto eura više To niko nije učinio Jer ljudi znaju da je to nepravda koja je učinjena Njima Pa Allah Žršanu nije tim vladama I tim organizacijama i ustanova Koje su učinile nije mu učinio bereket u tome pa su onda propali izgubili ono što im je Allah džezhešano propisao i time Allahu sržbu protiv sebe i za zbad. Mi smo naveli prethodni hadis koga biležima džimam muslimu kome je poslanik rekao za onu ženu laqad dabe tūbatan law tāba bihā ṣāhibu maksin lakafat nekepet. lakafatu ilā kaže kada bi kaže ona se je pokajala teobom koji u da je učinio ona je koji ubire pored onaj koji ubire porez kaže bila bi mu dovoljna bilo bila bi mu oproštena možete zamisliti onda ako čovjek koji samo ide i ubire porez uzima porez od ljudi koliki je to grijeh kod Allaha Đelešanu a šta mislite onda onome koji propiše taj zakon svojom rukom jer jedino Allah Đelešanu može propisati inni l'huqmu inna l'illah sud samo Allahu Allah je taj koji propisiva nema niko pravo svojom rukom da nešto propiše i da uvede ono što Allah što nije uveo ovaj i propisao naročito ako to vodi U zapostavljanje šarijatskih propisa, kao što je zekijat u ome slučaju. To je znači primjer one stvari koje je postanik mogao činiti, a nije učinio. S druge strane imamo primjer, na primjer, semafor. Postanik, salallahu alaih, da li je u vrijeme Allahovog jerovjesnika bila potreba da se uvede semafor? Nije je bilo potrebe za semafor. Deme, deme ne trebaju semafor. Mi u naše vrijeme to trebamo.